الرحيم. وأما الزروري فقد يقال في مقابلة الاكتساب ويفسر بما لا يكون تحصله مقدورا للمخلوق أن يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق وقد يقال في مقابلة الاستدلال ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل و منلهونه جوله بعضو هملهعلم حاصله بالهواسي اقتصااب نه حاصلاً ب مباشرهتي لسباب بعضو هم ضرور نه حاصلاً بدونونه لدللاله غرض دی شار رحمتلهله تععلقدي شرح نه هغه مخته سردې غرضه اول ولغرض دی شارح رحمت الله علی ذکر دی یو کلامه تمهید ده دویم غرض دی شارح رحمت الله علی اغه د فاده سنا قصدا د فاده تعارض د لای عبارت قومنا دریم غرض اوغه د فاده سوال ده چې سوال وارد ده په کلام د صاحب البدایه باندې او یا لن عبرو کوي چې د فاده او رفع د تناقض ده په نو د صاحب دی بدایه کې زم کلام دا ذکر کئ د یاي چې به دې د په دوه مانګانو باندې مستعملېږي لکه څنګه چې هغه نظریه په دوه مانګانو باندې مستعملې ده نظریه او په معنا د حسابي باندې او چې هغه موقفي په مطلق سبب او په استعمال دي اسباب باندې که په حواس سره سر معلوم وی نو دام اکتسابی ده. دا. که په استدلال سره معلوم وی دام, است... دام اکتسابی ده. دا. که په تجربه حدث و تواتر بنده معلوم نو دام اکتسابی ده. دا. دویم قسم ده نظری استدلالی و. آغا عبارت و لده ناچه موقفی پا نظر و پا دلیل منطقی بنده. اینه پا سبب خاص بنده حسیل وی. د غشانه د دې مقابل څه کله به دی راغلی ده نو به دې لپاره به دغه د تعبیر نه یو تعبیر دې به دی راغلی ده چې به دې د څه ویل کېږي چې په هیڅ یو سبب بند موقف نه وی تحصیل د دې مقدور لپاره د مخلوق نه وی اغلان د له اختیار او له قدرت ده نه وی نو دې به دې ایمان د اصله څه بده دې دته ویل کېږي چې هغه په سماد ده اسباب باندې له سره موقوف نه نو دا عام معنا ذکر کین حال له داده څخه پدې کې دی هغه مستره او مجبور راغلی وي د دې د قدرت او د اختیار لاندې نه لکه مثلا علم دی او سری پختل ذاته علم د سری په خپلو صفات وبنده او علم دی سری په تغیر دی احوال وبنده دا سره یو سببمن غواړي نه په تجربه بندي موقوف ده نه په حدث بندي موقوف ده نه په دلیل بندي موقوف ده بلکې د دی, دی په معلومات کې چې ته دا معلوموي هغه استعمال د اسباب او لسر وینې په دی کې د سری قدرت او اختیار ني دا د تعالی قدرت او د اختیار لاندې نه دراغلې کته کې سبدي دی وکې نو د تا به الم را ځي اوکتتی کې سبونه کې نو بیا به د ااععلم را ځي کتی کې سبقي او که نه کو لم په نفس او علم په صفاې ان ظ معمی و د او علم په تغیر دی احوو دی دی نهنفسه دا را ځي او دویم کسمدي ب د پاارده ده چې بوي ل کږ دی ل چېغا پس سبب خاص بندې مووقف نه وي چې نظر او فکر منطقی ده په دلیل منطقی نوې موقوف نو دې ته بدیهي ویل کېږي دغه دو معناګان چې کله تر څه دکړي نو اوس د قاوم نه یو تعبیر راغلم قاوم مليو یغو ویلو چې اګه علم چې حاصل په حواس بندوین جنو د غعلم بدیهي ګرځولې او جنو د غعلم اګه اکتسابي ګرځولېو ظاهرن په دې کلامینو کې تنافي معلومې ده ځکه چې دغه علمي حاصله چې په سبب د حواسو وبند یو شی حاصل شي دا کوي اقتصابي وي نو بده هی بنوي او که بده هی وي اقتصابي بنوي د دواړو په مابین کې تغایور او تقابل راغلی وو نو اوس خپل په د خبره بندي چې دا بده هیو اقتصابي دواړه دا دا خپل په متنافيو وبندیو کنه په ظاهر کې اجتہام د و متنافيونه وکنه ولیکن چې کله تاسو دغه تقریر زده او دغه کومه تهیيدي کلام در تیاڅ وس خود به خدا دغه تعرض او تناقض لمنځلاړ زکه څوک چې اقتصابي ورته دا پیاوی مانا باندې او څوک چې هغه ضروري او بدیهی ورته ای په بلې معنی باندې څوک چې اقتصابي ګرځوي لده و جنا ته د مطلق سبب بندي موقوف داسه اغه حواس دي او څوک چې د بدیهیایي اي اغه په دې بلې معنی باندې چې بدیهیدا په دی معنی باندې چې دا په سبب خاص باندې موقوف نه ده چیرې خبره ده په په دې ظاهرن کلامینو د قوم کې تعارض معلومې ده ځکه دغه اي کې یو شی او چې کله یو شی په حواس باندې معلوم سي د قوم په عبارتو کې دې ته اقتصادي ویلې کېدل او د قانون په عبارتو کې د ته بدې هیمل کېدله ظاهر خو ضروری وي اقتصابي دا سره متقابلین اقتصابي په مقابل د بدې هیکو او په متقابلینو کې قانون داوي الله الاجتماعان اصله سړيږي په مابین کې تباينات او تغایر وي اجتماع دی بالکل یې کېدلی نسی او دلته لري لپاره اجتماع راغلي وکنه د غيو شي ودي ته اقتصابي ملي او دغیو یو راغلیو دیته ها اغا بده هی ویلې وکړه چې تاسو دغه بیان مذکوره دکه چې بده هی په څو معناګانو بندره په دوو یو معنا دی بده هی راغله ده چې بده هی دیت ویلې کیږي چې اغا له سره سبب نه غواړي او دویمه معنا یې دا ده چې سبب خو د دې لپاره راغلی وی خو سبب خاص نه غواړي چې دلیل او نظر منطقی ده او بل تر ابتدی مقابل اکتساب په دوه قسمو یو معنا دی اکتسابي علامه چې دا مطلق سبب باندې موقوف وي اغه مطلق سبب اغه که نظری منطقي او کلدي نه غير وي او, او دویمه معنا دا وا چې د ایتدللو لکه دا چې دا په سبب خاص باندې موقوف چې هغه استفدلل دا نو صاحبانو چې چا اکتسابي ورته ویل دي دا دا دا نو دا په معنا عام باندې ځکه د حواسم یو سبب نو په یو سبب خو موقوف ده او چاته بدیهی ورته ویل دي هغه په معنا خاصه باندې چې دا په نظر او فکری منطقي باندې نه د موقوف او <تصفيق> <تصفيق> په نو تعرض ختم څه ځکه چې کپې وی معنا باندې وای په یو جهت سره اقتصابي او بدیهی وې نو بیا به تعرض وو واذلا فلا چې کله دغه جهته یو نه ده نو تعرض چیرته راغلی ده وره داګه صاحب ب دا ل کې ده یغ دغه ب قېسم ګر و ده ل ا نه او مسله ده ده قسم دی شي دا موبان ل شي سره وي نوسيیکه داغ سره قسم وګې ده نو بیا په کار داې دا دی نه مباين وئ او بیا رولی د پاه تقسیم ک ده ویل دی چې یو قسم دی دی د پااره هغه بده او بل نظرې دی یې هغه دی د قسم ګځ ولا ده نو قسم د شي خوولدننه مغایر ووي بیاروستا د ده ااقتصااب پاه قسم ګځ و ده او قسم دی شيء هغه متحد ویل شي سره او پ نو کولی په اتحاد مبا نه دواړو بندې کړی ده یو وریویللي دي چې ب دا مقابل او قسمم ده لپاره دی نظری او د اقتصااببي دپاره بیا لېلی ده د اقتصااب معنی کړی ده چې غ دی لره چې حاصلوي په سبب او سبب درې داې دي یا حاصلوي په نظر لااقه یا تکوم حاصل په نظر العقل سره وین اغه تقسیم کړي قسمينو ته یو قسم دې د دې لپاره بدیهی ګرځولایدا او یو قسم دې د دې لپاره نظری نو بدیهی په اول مقابلو قسم دی ان قسم دي شي کې یجب ان یکون غیره هم پسې کې خون قسم دي شي کې یجب ان یکون غیره او بیا لګېدلای دا دې لپاره قسم ګرځولایدا دا, دا بدیهی لذره استتلالي او اقتصابي نا قسم ګرځولاي دا او قسم د شي له شي سره متحد و کېنا نو لازم سو غیريه او عینيت په شي واحد کې دغه بدیهي بندي قول د عینيت موکه از هو قسم من هو او په دې باندې قول د غیريه موکه از هو قسيم له په يو ځکي قسيم او مقابل و ګرځاو او بیا وول کې د دای دا ديغه قسم ثابت کړه نو په ولې په اتحاد باندې وک یو شې غیر او عین کېدل دا د اعتماد امرینو متنافي نه د کنه نو جده په خپل کوم ظاهر تناقض راغلی دا او چې دغه تقریر تاسو یادوي نو بیا دغه خلک نه راځي ځکه ب دې مقابل دی نظریده هغه په معنا خاصه باندې او چې دا دیغه دی نه قسم راغلی دا په معنا عامه باندې چدی حاصل وي په مطلق سبب سره په پیداله چدی حاصل په مطلق سبب سره نوعیت د په یو یا اعتبار او غیریت دا په بل یا اعتبار ده نو له همدې تنافيب التوا که په یو جهته یا عینیت ثابت کړی وي یا غیریت نا په یو جهه څریايي نيتو غير ثابت کړې وای و دلته خو د غا عینیت متوجه ده او راجيده يې اعتبارته او غير يې د متوجه ده بل نو له همدې تعارض او تنافي په كلامينو دي صاحب البدايي کوم نه درغلي نو كلام د صاحب البدايي د صحیح کلام ده والالهام بس من هوسن هچته په پوسوي واما الضروري يوهر سبديه دا فقد يقالو نوكال دارازي بمقابل اكتسابك ويفسرو لدينا تفسير كده ليس بما بها غ علم سر لا يكون تحصيله مقدورنا كحاصلة والدي مقدورنوي لپارة دي مخلوق اي يكون حاصلنا اغا حاصلوي ديد دي فارة دي دي من, من غير اختيار للمخلوق بغير الاختيار دي مخلوقنا بسبب دي اسبابو سراني لثار یو سبب ته محتاج نوي نو دا دابه بدي... هی په معنا عام بندې س په دې په کوم معنا څه په معنا عام او خاص معنا دې په دې سره چې دا په نظر او فکر منطقي نوي حاصل څه دلیل ده او قد قالو او کله دا راځي په مقابل د استدلال کې وي تفسرو لدينا تفسير کې دلیله به ما په هغه څه باندې حاصل ول دوی نه فکر نه حاصل وی بغیر له نظر او له فکر نه بدون ل فکرول ترتیب دیووم او معلومه او او نظر کولونه په دلیل کې فمنه هنا له دیوجنا ست دي دي لپاره دوه معنی غانې وي فمنه هنا له دیوجنا ست دي دوه معنی غانې وي ځاله بعضو همه ګرځولې و جنې علما علم حاصله په حواس سره اکتساب چې حاصل د په مباشر د اسباب سره بالاختيار او جنو ضروري ګرځولې و چې دا حاصل د بغیر ل دلیل منطقینا فظاهر انه ثابت صلا لا تناقضات تناقض نه در غلیفه کلام صاحب البدایه کی قیس وقالات یغوی لدی علم احاديث در قسمه دا یو بدیه دا اغل کی گیدل رات الله په نفس دی بندکه بغیر د کسې کسب او د اختیار دنه پیدا کی لکه علم په وجود د او په تغییر د احوال د بندې لکه صحت او مرز جوع او عطش ویکتسابینا او بلک سم دې اکتساب دا هغه عبارت ده چې له دینا څخه الله یې फायदा کوي په با دې بندکه په واسطه د کسبه سره استعمال د اسباب ده نو ګوره په دې مقابل لچارغه د اکتساب ورته ګوره له دینا څخه بیت څو غیریت زکات قسم د شی کې قانون زله یجب ان یکونه غیره وا اسبابه بیا رسته غلید ویلیدې څه اسباب دی علم دی په اړه ډیره غلید یو حواس سلیمه بل خبر صادقه بل نظر العقل ده بیا ویلیدې چې حاصل نظر العقل نه دوه قسم ده نو یو بدیهدا یحصل باول نظر چې حاصلږي په اول نظر سره من غیر تفکر نه باغیر لتهسب دي امور معلومهونه لکه ایلم په دی خبره باندې چې کول لازم د لجزنه نو ګوره بدیهې قسم وګرځول اکتسابینه او قسم دي شي دا متحد شي سره نو اول کې دغه بدیږي هغه د دو سره قسم ګرځوي دی یغه تقاضا د غیریت او او چې قسم و دي د تقاضا ده نو یو شي عینو غیر سلو کنه مته د په کلامینو کې تنافر اغل کنه او چې دغه تمه تاسې ته یاد وي به تنافي نشته ځکه چې قسم راغله دا په معنا خاصه باندې او چې قسم ګرځیدل دا هغه د معنا عام نه پوکیدل و ایستدلالي نه بل ایستدلالي دا يحتاج فيه تفديك ضرورت را غليوي الان اي تفكير نه يو قسم دي فکر لرا لکایلم په وجود د نار بندي ان د